Послушание Беседа от учителя Държана пред общия Окултен клас на 30 май 1934 г. в София Отче наш Размишление 15 минути Ще ви прочита само част от първа глава на посланието към полусяните от 24 стих до края. Има неща, които мъчно могат да се разберат, ако човек не ги опита. Думата «опитване» може да се разбере по няколко начина. Можеш да опиташ, че едно тяло е твърдо или че е топло, горещо. Но този опит на твърдостта или температурата на предмета ни най-малко няма да ти посочи друго едно качество на предмета. Например, дали той съдържа някаква си сладчина. При сладките работи човек обикновенно изпитва приятност, а при горчивите неприятност. Вие казвате, че някои работи са ви приятни, а някои неприятни. Но от какъв происход е приятното и неприятното? Например, вие носите една дреха, която ви е неприятна. А пък носите една дреха, която ви е много приятна. Може да ви е приятна дрехата само по цвета, който има. Ти казваш, този цвят е хубав. Харесваш го. А може да е приятна по единствената причина, че е от по вълна и държи топло. Това са частични разбирания. Вие вярвате в Христа. Верою имате. Сега сте християни, нали? В какво седи вашата вяра в Христа? конкретно казано? Христос е живял преди 2000 години на земята като човек, правил чудеса и вие вярвате и сте като негови последователи. Сега трябва да се пренесете във времето преди 2000 години. Каква връзка има между омова, което е станало преди 2000 години и това, което става сега? На пръв поглед въпросът е лесен. Ти казваш Вярвам. Вярваш, че имаш един добър приятел. В какво седи добрината на вашия приятел? В това, че той никога не ви е лъгал. Ти казваш Имам добър приятел. Каквото, каже той, правя го. Няма нито сянка от лъжа. После всякога, при каквато и да е нужда, той се притичва на помощ. Или пък казваш. Той е лош човек, не ми е услужил. Сега това са общи изяснения. Всички употребявате тези изрази. Казвате, еди кой си е добър, а еди кой си е лош. Но това са ваши частични заключения. Всъщност, кое е онова, което определя човека като добър? Едно, две, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Това е ред на числата от 1 до 9 и после обърнати от 9 до 1. Тогава получавате друг порядък. А ако имате 9 нули, както ги и да ги обръщате все едно. Ако имате тези два реда числа на нещата, кой бихте желали да имате? От 9 до 1 или от 1 до 9? От 1 до 9 това е работа, която трябва да свършите, а пък от 9 до 1 това вече е резултат. Вие искате да имате резултати без да сте работили. Ако не сте имали числата от 1 до 9, никога не бихте имали от 9 до 1. Вие може да кажете, какво разбирате под това? Във вашия ум седи идеята да знаете нещата. Но в какво седи знанието? Например, нито един от вас не е правил опити. Някой път почне нещо в тебе вътре да бочи, ти се сърдиш и искаш да бъдеш господар. Ти казваш, аз съм свободен. Трябва да правиш опити да се въздържаш, когато нещо в тебе бучи, да премълчиш а да го кажеш, това е лесно. Защо да не приемеш, че първо трябва да примълчиш? Представете си едно празно шише. Това шише е мълчало. То изведнъж не се е напълнило, но полека капка по капка се е напълнило. И после, като го обърнеш надолу с устата, то казва бъл, бъл, бъл, бъл. Ти се разневиш, значи влязло е нещо вътре в тебе. Ти казваш, бъл, бъл, бъл, аз ни най-малко не виждам, че говориш, а виждам, че някой те изпразнил. И като се изпразниш, какво? Ще се изпразниш, после пак ще се напълниш и тъй нататък, и най-после ще се щупиш и ще те хвърлят и ще вземат друго шише. Така става и с човека. Вие седите в това гърне тялото, в което сте сега и мислите, че всичко може да направите. Един ден се щупи това гърне и на мястото, дето е гърнето, ще турят един кръст и ще пишат на него. Тук почива един верующ христа, който замина за другия свят с вяра. Кой е заминал? Шишето ли? Частите на това шише са захвърлени там, а пък кажва, че си отишъл в онзи свят. Вие казвате, че в шишето имаше някакво съдържание – вода? Аз виждам, че тази вода в шишето е отишла в растението. Шишето е тук, а пък искат да ме убедят, че това шише е отишло горе при Господа. После е друго разсъждение. Една тънка мисъл – има неща, от които след като вземете, с нищо не се намалява тяхната тежест. Например, ако от 1 кг жито изтеглите само едно зрънце и веднага теглите с чувствителни лесни, ще видите, че едно зрънце липсва. Но има нещо, от което можете да вземете Десет хиляди години и ни най-малко няма да го опознаят везните, че липсва нещо. Кое е това? Четете една книга. Аз вземам нещо от книгата. Вземам нещо, записвам го, обаче тегля и нищо не липсва. Питам. Това, което аз вземам, къде беше скрито? Ако ви запитам какво представлява единицата, какво ще кажете? Разни значения има единицата. Но в този ред на нещата, които писах, едното има съвсем друго значение. Тези числа, тъй както са, това е един процес. Ти вървиш по пътя на едно развитие. Трябва да разбираш законите на едно, две, три, четири, пет и т.н. После обръщаш този процес. Едно, две, три, четири и т.н. нататък. Това е възлизане нагоре. Качва се до числото 10, а пък от 9 до 1 това е слизане. Кое е по -мочено? Слизането е по-лесно. Но след като си се качил на планината горе и си слязал, какво си придобил? В едно отношение си изгубил, а в друго си спечелил. Кое си изгубил? Преди да тръгнеш на изкурзия имал си едно лошо разположение, едно недоволство. А пък, щом се качиш горе на планината, недоволството изчезва. Усещаш малко умора в краката си, но замяна на това усещаш едно приятно настроение. Казваш, приятно ми е, въздухът е чист, слънцето е приятно и тъй нататък. От една страна си изгубила, пък от друга си изпечелил. Питам, в живота кое е най-хубавото да се печели? Представете си, че тези числа могат да представляват камъчета, обикновени камъчета. Едно камъче, две, три, четири, пет. Колко ще струват? Вие може да ги носите. Те може да са малки и може да ги носите вътре в своето протмуне. Може да са скъпоценни камъни от най-скъпоценните 9 на брой. Ако са скъпоценни камъни, кои камъни бихте желали да носите? Например, те са 9 брилянти. Единият е равен на 1 карат, другия на 2, третия на 3 и тъй нататък. Последният диамант е 9 карата. Един карант, диамант, колко струва? Кой от вас знае? Специфично, това не е толкова важно. И без него можете да влезете в Царството Божие. Някой мъж е красив, а пък друг е грозен. Една жена е красива, а друга е грозна. Казвам, и красивият може да влезе в Царството Божие, и грозният може да влезе. И красивият може да е изключен от Царството Божие, и грозният може да е изключен. Тогава, кое е преимуществото? На красивия или на грозния? Може да бъде човек красив без да е добър и може да бъде грозен и да е добър. Човек, като има външна грозота, една външна дреха, може и да няма доброта. Значи... Красивата външна страна и грозната могат да влязат в Царството Божие, ако са добри. Значи, добротата съставлява едно качество, много по-основно, по-нужно, отколкото външната красота. И силният и слабият могат да влязат в Царството Божие, но кога? Когато се добие. Доброто не се нуждае от нито от силата. Може някой път към доброто да е прекрачено и слабото и да върви с него. И силният може да бъде добър, и слабият също може да бъде добър. Но в дадения случай кое бихте желали? Слаби ли да бъдете или силни? Силни. Защо? Животът го изисква това, за да браните своята свобода. Но може ли човек да бъде свободен? Който не може да бъде добър, не може да бъде свободен. Кое е основното за вас? Кое е основният въпрос? В сегашния живот вие сте на земята. Някой от вас ще живеят 50, 60, 80, 91 година. Някой ще достигне до 120 години. Не знае дали има един тук такъв. Да допуснем, че някой от вас ще достигне до 120 години. След 120 години какво мислите да правите? Като станете на 60 години, на 70, какво ще правите? Някой от вас сте на 60 години, някой на 50, някой на 40, други на 30, на 20. Тук почти всички сте от 20 години нагоре. Ти казваш, аз съм вече на 20 години. Вие сте минали първата година, втората, третата и прочие. Някой сте на 30 години. Хубаво. Какво се достигаш числото 3? В числото 1 ти ще се учиш само да покъщи рубките на яйцето, само да чупиш яйцето, нищо повече. На какво ще уподобите чупенето на яйцето? Едното това е мляскането, яденето, нищо повече. Ти казваш Аз не съм дете. Всеки ден ти седиш и мляскаш като дете. Отваряш и затваряш устата си. И казваш Аз не съм дете. Голямо дете си. След това мислиш, че си голям философ и си затваряш устата. Не е лошото в яденето, но какво ядеш? Защото хубавото ядене си има своите качества. С какво се определя доброто ядене? Ти казваш, приятно ми е, вкусно ми е. Но вкусът е външната страна на яденето. При яденето трябва да придобиеш уния елементи, които са необходими за тялото. Но и самото тяло трябва да служи като една обвивка на душата и след това душата трябва да извърши това, за което тя е изпратена на земята. И онова, което ядеш, не само да ти е вкусно, но ако след това ядене, което влиза в тебе, ти не можеш да изпълниш волята Божия, тогава яденето не е постигнало своята цел. Сега вие чакате. Някой път седите и искате да добиете знания. Но знанието това е една дреха, турена в гардероба, можеш да я облечеш. Ако имате знания, какво щеяхте да правите? Ако имахте много знание, в какво щеяхте да го употребите? Това ще ще да покаже какви сте. Защото да допуснем, че всички вие сте сиромаси. Седите и мислите само за сиромашията и казвате Да сме богати... Като си богат, ще се покажеш какъв си. Като сте сиромаси, можете да кажете Аз съм сиромах, това-онова не мога да направя. Но богати сте. При богатството значи имате повече условия. Какво ще направите при богатството? Някой, ако е поет, ще си купи едно златно перо. Някоя му малко е красива ще си купи хубава дреха. Някой човек, ако е стар, няма да ходи пеша, ще си купи едно такси, някой кабриолет с кон ще си хване слуга, ще си остави брада и прочи. И ще си дава вид, че е голям. Младият ще си ходи с хубавите дрехи, а пък стария ще си ходи и с хубавата брада. Но това са външните страни. Че може да имате брада, това нищо не значи. Това е дегизиране. Като дойдеш на този свят, все ще те дегизират. Ще ти дадат и някой халат, ще ти торят някоя затворническа дреха. Ще ти торят една брада и ще я гладиш. Трябва да я гладиш, да я чистиш, понеже ако не я гладиш и чистиш, влиза прак в нея, остатъци от яденето и ще стане място на зараза. В англосаксонската раса хвърлят брадите, бръснат се. Тук не отива това. Брадите имат още и почитание и уважение. А пък там казват без бреда. Ние считаме за грях някой да си хвърли брадата, а пък англосаксонската раса счита за разумно да си хвърлят брадите. И за мустаците казват, долу мустаците. Сяка сутрин там, като станат, вземат бръзначи и мустаците премахват с декрет. Казват им, днес няма да си тук. Премахват и брадата. Насъпомисват ги и ги премахват. Долу како някой си обръсне, мустаците да казват, защо си ги обръснал? За остригването на косато отзад още няма декрет. Някои приемат, че може да се отреже косато отзад. Но един ден ще се прокара един такъв декрет за всички и косите у жените ще бъдат така отрязани отзад, както у мъжете. Дали косите са отрязани или не, това е външната страна на живота. Трябва да оподобите, докато си жена ще носиш косите си дълги, а пък като станеш мъж ще ги отрежеш. Всяка жена, която почне да мисли по мъжки, ще си отреже косите. Всяка жена, която мисли по женски, ще си остави косата. Всеки мъж, който мисли по мъжки, ще си острижи косите, а пък като почне да мисли по женски, той почва да ги оставя. В какво седи различието между мъжкото и женското мислене? Някой път е спасително да мислиш по мъжки, а пък някой път е спасително да мислиш по женски. Някой път ти е горко, ако мислиш по мъжки, а някой път ти е горко, ако мислиш по женски. Трябва да знаеш къде да мислиш по-женски и къде по-мъжки. Че човек няма една ръка, едната ръка е женска, пък другата е мъжка. Хубаво е и с двете. С една мъжка ръка не си струва и с една женска ръка не си струва. Също така и с единят крак. Единят е мъжки, а другият женски. Разправиха ми един на може да сте го слушали. Една жена била ревнива за мъжа си, много ревнива. Питат, откъде и дойде ревността. Де е повода за ревността? Един човек, докато не го обичаш, не си ревнив за него. Щом го обикнеш, веднага ревността изпъква. Като не го обичаш да ходи където си иска, не се интересуваш. Щом го обикнеш, ревнуваш. И търсиш къде е ходил. Един ми казваше. Не знае, от се ожених за тази жена, ограничаваме. Беля си намерих на главата да знаех. А, добра е тя, обичам я. Но като си дойда, питаме къде съм ходил, какво съм правил, питаме като някой съдебен следовател. Иска разяснение от своя приятел този човек. Приятелят му казва, Адам нямаше жена и поиска жена. Господ взе двете му ребра и направи му една жена. И сега тази, която си взел, ще чете ребрата ти, дали са 12, да не би да си ги дал да направиш друга една жена. Хубаво. Сега това е анекдот, какво се крие в него. Или какво се крие в за за двете ребра? Всякога ние пазим захарта да не се стопи, понеже знаем, че има една възможност тази захар във водата да се стопи, да изчезне. Ако захарта се стопи във водата, можем да изпарим водата и да остане пак захарта. Но всякога, когато един предмет има свойство да се разтопи, ние го пазим. За да не премине в едно състояние за нас неудобно, защото ти може да натопиш своята захар и да я носиш в едно шише, но тогава има друга опасност. Шишето може да се щупи и водата да се разлее. По-добре е да носиш захарта си суха. Това е за предпочитане. Сега вземете закона за ревността. Кое е онова, което човек ревнува? Тази жена може да чете ребрата на мъжа си. Това е преносно. Това е образ, символ. Кое е онова, което тя ревнува? Вземете две деца. Да кажем, че майката има две деца. Ако тя даде на едното дете по-хубава и по-голяма ябълка, другото дете ще ревнува за хубавата ябълка. По някой път, ако тези деца не са разумни, едното чувства недоволство, отива при майка си и казва Тази ябълка не искам. Искам такава голяма като на брат ми. Майката както и да убеждава детето, то каза, не, искам такава голяма като на брат ми. И ако майката не даде това, ще бъде повод за ревността. А пък всъщност и двете ябълки са от едно и също дърво. По на обстоятелствата едната ябълка е малко по-голяма, но по качество и двете ябълки са еднакви. Тази ревност може да се премахне. Ако майката даде еднакви ябълки, ревността ще се премахне. Едното е доволно и другото дете също е доволно. Ревността на някого Всякога може да се премахне, като му дадете повече, отколкото другото има. Но ако дадете на едното повече, отколкото на другото, то веднага ревността преминава от единия в другия. Щом имате ревност, липсва ви нещо. Ревността всякога показва един вътрешен недоимък. Недоимък това, което сте взели. Съмнението и то показва вътрешен недоимък. Та всичките недъзи, които човек има, това е вътрешен недоимък на нещо. То може да е много малко. Вие вашата ревност може да я излекувате, като имате точно това, което искате. Ревността ви всякога показва, че любовта ви е по-слаба. Вие казвате, че обичате някой човек, но докато у вас съществува ревност, любовта не може да се прояви в своята пълнота, защото има нещо материално примесено тук. Ти ревнуваш жена, мъжът казва. Откак тя повярва в Христа, не си гледа работата вкъщи? къщи? Питам сега. Какви са тези ваши разбирания? Като казвам така, изключвам себе си. Но като казвам, какви са тези наши разбирания, аз включвам и себе си и вас. И тогава говоря общо за всички. Вие опитвали ли сте с кое може да заинтересувате Господ да ви слуша? Един се моли и му оздравява, а друг се моли и му не оздравява. Един се моли и работите му се оправят, а друг се моли и работите му не се оправят, а постоянно даже се влушават. Да е спънката. Да ви представя един пример. Представете си, че вие турете вашата дреха на едно въже в топла стая, а пък друг... Дори в една стая, която не е отоплена. Де ще изсъхнат дрехите? В топлата стая. Вие може да питате, защо в едната стая дрехите не съхнат, а в другата изсъхват? Е Причината е, че едната стая е отоплена. Ако вие се молите в топла стая, дрехите ви ще изсъхнат по-бързо, а пък ако се молите в неотоплена стая, ни най-малко молитвата ми няма да помогне да изсъкнат дрехите. Аз казвам, преди да се молиш, запали печката. Аз по-рано ще запаля печката и тогава ще се моля да изсъкнат дрехите. Не можете да имате някакво преобразование във вашия характер, докато не запалите печката. А пък печката представлява любовта. Докато не дадете потик на любовта, не можете да прогресирате. И тогава ще дойдат промените, които вие искате. Тези промени ще станат не изведнъж, а постепенно. Всякога истинските промени в човешкия живот стават много незабелязано, много медленно. Но промените, които стават медленно, те са божествени. Онези промени, които стават бързо, имат материален характер. Не искам да ви превеждам примери, понеже всеки един пример е, има една отрицателна страна. Един проповедник взел да описва на един християнин една красива мума християнка. Този млад момък до тогава не обръщал никакво внимание на нея. До тогава той мислил само за Господа. От деня, от който този проповедник започвал да описва тази красива християнка, пълна с добродетели, той почнал да мисли все за нея. Ходил, ходил, все тя изкача фума. И той си казва, Откъде се намери тя? Питам. Какво му е допринесла тя? Той се е разсеял и си казал. С този пример проповедникът ме отдалечи от Бога. Тя ми стана препятствие, не мога да се моля сега. А пък този проповедник иска да му покаже, че тази мума е красива и добродетелна, тъй да и той да стане като нея. А пък той като е видял, тя почнала да се върти в ума му. И най-после момъкът гледал събранието дали има някоя такава да прилича на оная мума. И почва да ги търси отвън. Вие искате да станете богати в света. Някой проповедник е проповядвал и е говорил за богатството. Представил е какви удобства дава богатството, какви постижения. И тогава вие сте били доволни. До тогава не сте обръщали внимание дали сте силни или не. Но някой ви говори за силата. И това влиза в ума ви. И сега, като ви гледам, носите една красива мума в ума си. А сестрите носят един красив момък. И гледам, не по един, а по два, по три, по четири носят. Около брата цяла дозина стоят наоколо му, а около сестрата цяла дозина момци. В преносен смисъл казано това. Искаш да бъде силен, богат, учен, с обществено положение. Това да имаш, онова да имаш. Всичко това не са лоши работи. Заблуждението е там, че всички тия неща ние ги имаме в себе си. Те ни са дадени като условие, като външно условие и при това условие душата трябва да расте. Но душата не трябва да счита тези неща за съществени. Тези неща сами по себе си идат. Ти трябва да бъдеш красив, трябва да бъдеш добър, но не да имаш красивата мома? Красивата мома е външните условия. По-съществено условие е ти да бъдеш красив. Не само добрите хора да бъдат около тебе, но и ти да бъдеш добър. Защото ако ти не си добър, ти не можеш да участваш в доброто в света. Ако ти не можеш да се радваш на доброто, ти нямаш правилни отношения към света. Аз съм виждал някои хора правят много добри работи, а някои, които са религиозни, не са доволни от техните постъпки. Някой изградил църква или училище, направил едно добро. Ако не са доволни от него, казват. Той нищо не е направил. Сега Кое е по-хубаво в света? Да ви обича Бог и нищо да ни ви е дал, или да ви даде всичко и да не ви обича? Две положение има. След като ви даде Господ всичко, вие ще го направите препятствие между вашата душа и между Бога. И ще има една бариера, едно препятствие. Така седят работите. Има изключения, но много малки са тия изключения. Вие се намирате в едни сериозни изпитания. Някой път мърморите така. Наедико го си и Бог е дал богатство, а на нас не е дал. Че каква по-хубава къща от тая, която имате? Вие се намирате в едно тяло, но не сте доволни от него и искате една къща отвън. Дал ви е хубави мисли и желания да вложите в вас и вие сте недоволни от тях? Вие искате тия мисли и желания да се реализират. Но, щом са отвън, тези желания и мисли имат една опасност да ги задигна. Човек е крайно користолюбиво същество в моите очи. Това е мое лично мнение. Няма по-користолюбиво същество от човека. Мога да употребя някоя чужда дума, но няма нужда. И Господ, за да научи този човек, Той е създал цялата тази система на земята. Най-първо Той ще го убеди да се ожени. Той е користолюбив. Той е най-голямата постъпка да го накара да се ожени. И докато го накара да се ожени, цели планини трябва да се преместят. Господ, за да го накара да се ожени, казва му. Тя е от твоите ребра. Той тогава си казва, че тя прилича на него, а пък тя ни най-малко не прилича на него, защото ако приличаше на него, тя нямаше какво да излиза от него. А пък, що ми е излязла... Значи се е различава от него. След това ще му даде един син или дъщеря, но ще накара някое друго същество да дойде да вземе дъщеря му. Къса се сърцето му. Но какво ще прави сега? Друго я, че той би го отрепал с пушка, но сега казва. Хайде, ще стане. Няма какво да се прави. Ще я дадем. Обичат се. Сега мъжът, който не обичаше жена му да я пипнат чужди мъже, че като пипат дъщеря му, не е ли същото? И той казва, Господ така е казал. Трябва разбиране. Трябва да разберете онази вътрешна ста тайна. Това користолюбие, в което човек се намира. Бог се намира в голямо противоречие с нас. Ние искаме да го заставим някой път да мисли както ние мислим и Той иска да ни помогне да мислим както Той мисли. Той оставя нещата да вървят както ние мислим по наше разбиране. Грехопадението ни е оставянето ни да вървим по пътя на нашето разбиране. Два пъти седе. Ние сме вървели по обратния път от 9 до 1. Това, което е вярно за нас, не е вярно за евреите. Ние пишем от ляво към дясно, а пък за евреите от дясно към ляво е вярното. Това, което за нас е резултат, за евреите не е резултат. И това, което за нас е причина, за евреите не е причина сега ние вървим по обратния път. По Божия път. И ако ние не вървим по Него, ние няма да разберем живота. Обратни резултати ще имаме. Заредността, каквото и да говориш, само един лек има в света. Това е Божествената любов. Няма друго лекарство. Ако намерим това лекарство, излекувани сме. Но ако не го намериш и в онзи свят да ходиш, никой не може да те спаси. В околтната наука вие искате знания. Докато имате неправилна ревност, то вие ще употребите знанията си, силата си и всичко в лоша посока. Нека ревността във вас да остане в най-меката форма. Едно желание между две добродетели. Някой път да служите на по-слабата добродетел, а някой път на по-силната. По-човешки говоря. Но да служите еднакво, без никаква разлика и на слабата, и на силната добродетел. Ревността това е човешкият път, по който вървите. И никой не може да се освободи от нея до тогава, докато върви по човешкия път. До тогава ревността ще върви с човека, както сянката върви след предмет. Щом влезете в божествения свят, това противоречие ще изчезне. Зъбите се трушат при сухата храна, а пък се развалят при една храна, която няма тези качества. При меката храна зъбите уякват, но и обратното е вярно – зъбите се рушат и от топлата храна. Две страни има човешката любов. И едната, и в другата страна резултатите са едни и същи. Сега, основната мисъл, която оставам, онова, което можете да занесете със себе си е да четете ребрата на мъжа си. Под това аз разбирам следното. Не разглеждайте защо Господ е направил така нещата, но най-първо ги приемете така, каквито са. Не мислете защо Господ е направил един човек богат, а пък друг си рума. Този въпрос го оставете. Защото ако считате, че Господ е направил едни хора богатия, други сиромаси, си, то ни най-малко не разбирате божествения живот. Всички хора от гледище на божествения живот са направени еднакво. На всички са дадени еднакви условия и еднакви разбирания според степента на съществото. Всяко същество има преизобилно условие да направи от себе си каквото иска. И ако вие не сте прогресирали, ако не сте постигнали нещо, погрешката седи в самите вас. Условията ви са дадени и трябва да направите връзка, за да използвате за в бъдеще условията, които са ви дадени. Има една опасна страна. Например, като се говори за млади моми и момци, вие казвате, че човек трябва да се жени. Някой казва Не си струва човек да се жени. Така казва един от видните реформатори Йоан Веслей на третия ден, след като се оженил. Ако човек не трябваше да се жени, защо Господ взе ребра, че направи жената и каза «Не е хубаво човек да бъде сам». Казва се там в писанието. «Направи ги мъжки и женски пол да живеят в хармония». Това е първото битие. А пък във второто битие жената е направена според желанието на мъжа. Бог, като прекарал всички животни пред него да им даде имена, той видял, че те минават мъжко и женско, две по две. И той, като видял това, казал Всеки си има по едно женско, а пък аз нямам. И той казва на Господа Такова женско създай, както и на тях. Бог казал. Опасна е тази работа. Той казал. Не, аз имам достатъчно знание, ще я възпитам, ще я пазя. Вие не знаете какъв разговор имаше между Бога и Адам. И Господ каза. Що ми скаш, добре? Ще дам. Мъжът отвън убеждаваше Господа, а пък жената отвътре го обеждаваше. Лекцията завършва без молитва и има вероятност да липсва част от нея. Беседо от учителя държа на предобщи околотен клас на 30 май 1934 година София.